Gazteak ara, antxetamina, eguerdiko bitamina. Harunbatetan, ordu batara orden gutxitatik ordu bietara. <gülüyor> Bueno, eguer dion e, antxetaminako entzuleok, e, gaur e, beti bezala, larumbatero bezala, ba, emean gaitu zue, Dornaku, Ni eta Mariano, eta zue izaio eskaintzeko, eta gaur gurekin ba, Josecho izango dugu, e, su beportuaren inguran itz, e, mintzatzeko, baina hori berandu izango ba izango da, josetxo. Josecho? Ondo, oh, ndo, orduri xamar! Ba, lasa, gero gasaituko zera, eta bueno, zer daukagu aparte horretaz, e, Dornaku, gaur? Ba, bueno, Gorkoa, en beti bezala, jena eta berriak, emanguizkizugu. Gaurneko azkarri biliko geraz, e, asko ditugu e, jorratzeko. E, ze Izan ere, Josecho gorkon etorri da, ba, superportoaren inguruan hitz egitera. Superportoa dakiztuen, e, jaizkibileko kosta guztia hartuko duen e, portoa. Bueno, berak hartetuko dugu beto, baina kristoearen sarraskia da. Eta oinarriko gazta asamlada berten egon da horren inguran egon da lanean. Eta horren bueno, ari horren berri emango diztu Ba Bai, Gero, e, sorpresa bat izango dugu, segura eski Ez? E, bueno, sorpresa atzi ez dagoen komila tartean, eta bai, nekuziko dugu, haber Gero ekaitzekin egon gara Urruñako gaztearekin, e, bertan ba, gaur e, gaztetxean eguna edo dutelako, ez? Bai, berez e, goizteko egitaraba daukate, bueno, goizte gaur parteraino arte eta soietuko gara beraiek horren berri eman diesa agute. Ta horren ostean, e, Andonirekin egon gara, e, bera Bartzalonan dago, eta, bueno, dakiz duten bezala, ba, azkeneko aste hauetan e, mehan mabos mugimendua dela eta, ba, bueno, Bartzalon ere daude, Eta batso ba, sartu ziren sakurrak hor, ba bueno, tabar, eta ber bueno, horren inguruen mintzatuko da. Hori da. Eta ja bukatzeko, ba iaqueta komentatu ditugun, arratoiak ere komentatu beharko dituguk eta ba, bueno, beti bezala arratela dos saria banatuko dugu. Era Adibili Bueno, da donago keisantun bezela, ba, printzipio agenda ta berriekin hasiko gara, ta, bueno, agendarekin, hemen gertuko agendarekin hasiko gara, eta gaur larun bat da, ba, jakizuet, anakako ba, jaiak hasten direla, eta bueno, bertan azoka, trikipoteba, Erri Bazkaria, discofest tatabar egongo dela, ba, goizeko martatik haueko 10ak e, egongo direla hor e, jota fuego bertan, gero ere beste egongo dela en daian, e, denenantz sozial zentroan, eh, Ritxelikarrikan. Eta hori eh, anbarkatu, amabitarritatik aurrera, beraz ja hasiak izanen dira Eta gero baitare, eh, kapera, kapera, eh, amaren alabak, ez dakit zer den hori Abadia jauregian eh, gabeko zazuitan Zago <laughs> zetxo, zagoak izu zer den? Eh, ba, Eska batzuk abesten dutenak, primeran, paralelekoak Bai, Gai. ba, oso ondoz karek Ola, gani dugu jende gehiago hori esaten baina. <laughs> Baizko, bueno, ez zena esu esatea. Bona, bale, bale. Eta... Bona, bueno, jendarekin, eta ja hori bihar e, izango duguna, ba diena edo dugu irungo txistulari bandaren eskutik, anaka auztuan, hau bederako ezeko bederatzitan izango da. Eta gero egandan ere, ikuskizuna edo kiko dugu horrek, horrek, horrek, musikatuak Hamaia e, Kulturzentruan, e, Mabietan. Ba, gero, ja, azte hartera joango den gara, amaiatzen hogeita maikan, eta bertan, e, irakurketa klubaren barruan, Las Horas, e, Michael Curinganen obra irakurtze gaia izango da, e, arratsaldeko zazpitan. Eta gero, ja, ostegunean, e, hoi jaekainak di, berat jaekainan sartu gara ordurako, eta ba, txapelketa egongo da, e, bertoliko mus xapelgoa, eta, bueno, ba, beharit, mus xapelketa bat izango da eta hoezko arratsaldeko aldaterritan izango da eh bertoli elkartean Orruña. Orruña. Dalarum bat, da torn larumatean ja, ba, kontzertuak eta mug dira, ba Jonso Gramas, Eibar Tarra ez berlindarrak, eh Silo de Cibenea non da arribin, ¿verdad? eh 10 kontzertutara jo nahi duena, ba, bertan berdan da Baitare komentatzea Gaurre landetsako elkartasun gaua dagola, 9 zerterritan hasiko. Oi, Adris, <laughs> casi berrino, eh. Kasi, baina... No, kasi... Horritzen <risa> bueno, nahiz, joder. Horri, behatzi terretan... Gorrik horritu hasi... da zatozut ikusten ere, baina... Ta bueno, beharik... Uztepa ditornako jarraitzen... <risa> ba, barit, eh, behatzi terretan osten dela... Bertan Ratzinger, Txapelpun, Gobernos, Siroka, Ibiliko dela... Horren ostean... Eh, eh, <risa> estepi gongo dela... Ta MC Batzurekin... Bueno, Gau pasa gongo dela... Usten dibuten arte... Vale, pues oso, on, beraz, agendarekin, ez? Ta bueno, baitarea gogoratzea da tornarun batean en, ekainak lauan egonda dela elkartasun eguna irunen. Eta hasiko dela 12tan, eh ez dakit buruz, baina bueno. Bazkaria egongo da azian, txartelakia salgae daude, aurretzako sí? azian badira txartelak salgai. Ah, baina, bazkaria ikaten. Eh, bazkaria ez dakit. Ustez zakaten da las nagos euro, baina bueno, hori bertara joan eta informatu berosten duten. 2.5 euro eta aurretzako 8. Eta beno oso gozoa, bueno, eta hori da aurrengo za jendarekin duguna, eta... <coughs> aurrera. Ba aurrera. Iritsi da elkartasun gaua bimila amaika, gaueko behatzi terditatik aurrera landetsako frontoian. Maiatzak hogeita sortzi, larun bata. Más alto que los cielos, para hablar con tu dios, quiero sentir murgildu. Urbildu. Lagunartean bildu. Etzaitezki gildu. Gobernos, Chapel Punk, Ratzinger, eta Siroka. Ondoren gau pasa, selekta estepi digeia eta bat saun sistemeko mazta eta genitraen zirekin. Jaigiroa, gau pasa, bokatak, txozna, ongi pasatzeko aukera. Gainera, <mangai> topo agau osoan zehar duzu. Anima, Anima zaitez! Aitez. Informazio gehiagorako irubebikoitza elkartasungaua.tk El Katasun gaua bi mila gaueko behatzi aurrera irungo landetsa duzuen. <tose> Bueno, eta berriak inazeko gara, e, Iñaki Grazia regi atxilotu du gara zibillak B.O.B. E, orientun alizan dut zute aste hontan zehar, ba, José Antonio Ortega e, Lararen baiketaren parte hartu zuelakoan eramandu dugu, ba, agindua Pablo Ruz auzitegin nazionaleko epaiak. Eta borte bueno, betes izan da aske, baina gara zibilak dio ba, afroga berriak dituela eta ba, berak agindu duela ba, bere baiketa. Ortega lara mila batzirundaro eta maseieko urtarriletik mila batzirundaro eta mazazpiko auztailera egon zen baituta e, izan ere arrasaten askatu zuten goerrezibillek e, pabeioi batean eta bortzuetan eta ba dignidadi justizial kartearen kereia baten hartu zuen kasua ruzek. Eta goerrezibillak dio, ba, froga horien arabera, e, grazia regi izan zela ortega lara baitzera agenduzuena eta baik eta burutu zuen taldearen arduraduna nagusia. Mari Balguiztondo zurene ez tarodi hoyean, ba Iñaki Berriz ere espetxeratu dute eta no bueno betiko leloareren betiko leloarekin jarraitzen dugu. Oda, bueno, horren ostean eh, kartzeleratu egin zuten Ostegun goizean, eh, Espainiako zuzidegi nazionalera bidalita Pablo Ruiz de Vallaren aurrera, bera uko egin zion deklaratzari eta horren bueno, ostean mm -hmm. ba, e, bere abogatuak asko eskatu zen baina ez ez eta bueno, ba, espetxeratu egin dute. Baitare, jakizue, Seilagun zigurtu dituztela Euskal Persoen Eskubina Haldeko Manifestazio batean egon ziren dizkarren gatik, edo gertakari hauek 2000 hortziko irailan gertatu ziren Zean egiten diren kontsako estropedetan egiten den Manifaren bertan Eta, dirudienez, seigazte hauek poliziek identifikatu egin zituzten Ondorioz epaiketa izan dute Eta, ba, dirudien gainera, e, onartu egin dute, bertan e, parte hartu zutela eta e, jarri dieten ba, sententzia edo ba, urte beteko espetxe zigorretik hogeitan marra euroko isu batera bide latua izan da. Eta bueno, espetxe kontu jarrituz, ba, baina nore ingoan modu pozitiboan, ba, Xabier dela maza libre aterako atera da. E, ba, korlizko euskal presoa libre gelditu da, hogeitan bar euroko bermeare hor Eta, bueno, ba, dila maza, 2000, 2000 batzigarren urteko abenduaren emezhortzian atxilotu zuen Espainiako poliziek gazte independentisten orkako egindako ba, polizio operazioaren ostean. Beste hogeita ma bi gazterekin batera atxilotua izan zen, ba, sarekada omdia izan zen, eta bueno, espetxeratu eta sakabanatu egin zuten, eta soto derrealgo eta folkalenteko folkal, espetxean preso egonda. Ba bueno, ongi etorri Xavier eta ba hori. Ongi etorri hori da. Ta bueno, beste berri, bueno, e, Pozgarria edo ba HTa egiteko lanetan, eh ba, delitu santuak ikusi dituela epaile batek. Eh ba Aviadorandiko trena egiteko Orozketako lanetan ba delitu santziak egon daitezkeela, eh du ba, Bilboku Entzutegi Probzintialak, ta uzokiak eta HT gelditukoek ba, Adira zuztenez, ba, e, zulaketak egiten ari direla, nunbait eh ba, bertan dagoen, e, zaka zabortegi bat edo e, lurrak e, mugituz dituzten eta ondorioz eh kutsatu egin zuten e, ibai bat eta e, ba, no, le, noski hori ez da legezkoa, ta ondorioz ba, delitu santuak ikusi ditue paihonek eta bueno, e, nunbait e, ba, horren arira eh epaiketa, bueno, epaiketa, edo im, hori, diligentzia. Eta bizarren puntua jose txantzako gorko <laughs> Eta bueno, aia bukatzeko e, ba, nuklearen inguran itzegingo izue Eta izan ere galoenako zentralean e, programatu gabeko geldialdia egontzen zen ostegunean Eta bueno, ba, e, darda aldi baten eraginez izan zen Eta segurtasun sistemeek ondorantzun zute largituzun segurtasun nuklearreko batzordeak Gernakoa zentral nuklearrean erreaktoreak programatu gabeko geldialdia izateak ba hori, esan nahi du azkenen ez dela osularria izan, izan ere 0 mailako intzidentziatzat jo dute eta ba dirudien ezan oinak ondorantzundu baina bueno dakigon bezela e, energia nuklearrak beti dituolako arriskuak eta gero ondorioak latzak dira benetan beraz bezala galdetu Fukushima. Galdetu eta Fukushima, Ne Chernobylen edo bueno Aita. Bueno, va, hor berriak eta jendak eman ditugutena eta orain musika peska baten ostean, eh izango gurean superportuaren inguruan hitzaikiteko. <tusurra> friend I just can't find no defense against my winners who no it Bueno, eta eta jaizkibele, jaizkibelen egin eduten superportuaren inguruan animatutako gera, horretarako Josetxo Karri dugu gurera, eta bueno, ba, e, Josetxo saiguztu pizkat, nondikan, nondikan zatoz edo zera egietatik zatoz. Bueno, ba, ni jaizkibel bizirikako eragiletikan dator. Asi eran e, e, sortu zenean e, mugimendu hau superportuaren aurkako taldean e, taldea bezala sortu dinen. Hau da, eh batean, ean eh merkataritza ganberak e, Superportuaren proiektu aurkeztu zenean. Gerora ba, Superportuaren aurkako talde honek on, egin zuen ausnaketa bat e, e, nolobaite ba, eh edatzeko, ez? E, jakin barrenekien bagen, e, ba, beste sektore batzuk eh kezkatuta zeuden e, Superportuaren e, e, egitasmo honekin Eta egin genuena zen, harremanetan ba, jarri e, eragile ezberdinekin, ba nolabait e, pl plataforma indartsuago bat e sortu. E, mm H. -hmm. Eta beraz ikusten denez, e, plataforma horrek itxura hartu zuen, ez? E, indar hartu zuen eta eta bueno, bizka bat e, gero ere bai bere ekintzen artean pentsatzen dute informatibo, lan informativo handia egin izanen dela eta au bueno, naua gaskatuko ni zuke hemen ere piska bat eh horrekin piska bat jarraitzea eta ez azaltzen ali guzun benetan zer den superportu bat, zeinen eta zehazki zeinen jaizki belen planteatzen duten proiektua. Mm -hmm. Bueno, eh leniker tahein eh nuke e, azaldu e, e, jaizkibel zer den mm -hmm. eta bueno, pues e, hortan esan ber dago eh naturugune E, paregabea dugula Jaizkibel, Euskal Euskalko e, altxorra eta hitzponposoak e, badiru dit ere, ba e, oinarritzen gara pixka bat e, e, dituen baloreetan, ez? Jaizkibel e, e, balore anitza ditu. Eh alde batetikan geolo, geologia aldetikan eh itsaslabarra e, malkartsuak E, itxarlabar horiek e, e, geologia mailan, e, batetikan, e, bostera eskala batean, lauko e, izendapena dute, e, alegia, mai goreneko e, izendapena, eta gero ez dugu aztu behar, ba, e, zumaiatade, ba, e, dagoen flixaren jarraipena dela, e, e, jaizkibel, e, nahiz, e, babesa berdina e, ez izan, ez? E, Itxasla barrauek e, dira nola baita kaltetuenak e, proiektu honen gatikan eta mm, i, bere biziko, osea, oso ikusgarriak dira ez, eta mm, konbidatzen zaitu uste, e, nahi duzetenean, txango bat egitera e, hortikan. Gero hortaz aparte, botanik e, e, jaizkibel ere oso engarrantzian diko ba, landareak ditu eh ain zuzen eh, eh, armeria euskarentzis eh dela eh, endemismo bat Endemismo esan nahi du bakarrik ba eh ulia ta jaiskibelen eh existitzen duela eh, mundu, mundu osoan osea mm. eh, horrek esan nahiko luke pues eh, eh, adibidez edo konparadazio bat egite harren ba, eh, ba munduan E, e, eraikuntza aldetik edo arkitektura aldetik, e, dagoen katedral ederrena ba, mm, kasu bitxia bezala boz, landaretzan e, armeria da botanikan e, e, orixez e, bitxi bat ez eta hortaz aparte ere badira ba beste landare batzuk e, direla drozerak e, e, ba, erkidegoan e, beste inun existitzen ez direnak Eta bada bitxi bat dela edrosera rotundifoulia, eta da ba, aragi jalea. E, Bere ez ditu e, zehatzapar batzu bezala, eta bertan hmm, e, e, e, joaten diren insektuak eitzatzita gelditzen dira orduan atzaparroiek e, izten ditu eta zurgatzen du barrungo dena ez, eta mm -hmm. eskeletua e, utxiz, ez urdura bakarrik ez bici bici has hauek eh e, ba hori esan bezala e, oso urria dira e, gura erkidegoan eta hmm. pasor hor aurkitzen dira gero baita ere jarraitu espizka bat e, e, deskribapen hau eginez eh e, arkeologia aldetikan ere e, jaizkibel topatu izan dute e, erkidegoan e, gizazt, topatu duten, aurkitu duten gizaztarnarik e, zaharrena ondarribi nain zuzen e, arantzadiko e, arkeologoak. Mm -hmm. Eta hortaz gain e, ba e, ze aitabarean darian eta San Martinek e, egindako induzketei esker badakigu irurogei e, e, toki edo induzketak hasia e, direla e, jaizki belen. Beraz arkeologikoki oso gizaztarnarik e, eh garrantzi handiko e, tokia dugu, ez? Mm. Eta gero, pues jarraituz eh e, honekin e, ere fauna aldetikan e, e, aurkitzen ditugu especie asko eh erkidegoan desagertzean daudenak. Hain zuzen eh peregrinoa, e, paino europearra, E, kaia, kaioa hanka horia, naiz guretzako kaio guztiak berdintxoak izan ez dira berdinak eta gero baita ere e, kormoran moinu du hain zuzen edifikatzen dituela bi aizpetan, endaiako bi aizpetan, baina e, behar du area de kanpeo bezala ba, zonalde guzti hori eta jaizkibel erabiltzen du e, e, area de kanpeo e, bezala ez <coughs> Eta, bueno, pues, e, ola e, luz, luz jarraitu genezakeen e, deskribatzen batzen e, jaizkiri baloreak, eta hain zuzen, hauen gatikan e, nolabait dago sartuta e, e, a, e, osea, Bimila Natura sarean eta izendatuta dago lugar interes komunitario. Hmm. Eta dengaldera da, nolatan, olako bitxia idukita gure artean, nolago gotzen zaien hor olako proiektu bat bideratzea, Ez, ematen du, em, ez nola, nore ez neteke? Ba, bueno, pues eh, hemen, eh, pues dagoen politikan gatikan, ez? Osea, eh, eh, kaso egin beharrean eh, dauden bitxi hauei eta nola baite kudeak eta plan bat eh, babesteko jorratu beharrean eh, eh, horri muzin egiten diote eta interes ekonomikoak nagusitu egiten dira E, baina interes ekonomikoak e, zea batzuen parte, ez? E, e, lobi batzuen e, interes ekonomikoak. E, Aintzuzak, kon konstruktorakin lotuta daudenak, eta hor, e, ba, merkataritzagan bera, e, gripuzko aurrera, e, gainera, e, lobi e, estraino hauek e, e, e, edo zein pertsona arruntaren zat, Ba, errepikatzen dituzte beraien sea e, konseilariak edo e, barrenean, ez eta inor ez ditu aitautu, baina sekulako potere ekonomikoa dakate e, e, lurraldean eta be, pues beraien tira e, no labait halako e, e, proiektua e, bultzatzen dutenak, ez. Hmm. Eta orain proiektuari dioztunez e, zenbait konstruktoren eskutik dator Eh, baieta pentsatzen dut udaletzek bertan eskua hartu bar izan marco, osea, e, lurra diri dagokionez, bertan ere politikariak edo gobernuak egon gako dute hartuak eta eta ez dakit esaterren esateran dituzu eh konstruktoreen iztenak edo politikariren baten iztena horren alde joko duena. Ober men eta ditugu, ba, bereziki, eh, ba, pesoe, eta buen, buen jauna, eh, mm. e, orain arte, eh, Portugalgintaritzan e, lehendakaria izan duen, eh, eh, PSOEekokidea, PSKekokidea. Eta baita are, Markel, Markel Olano ere, Mikel Mikel ere hauldu nagusia Bultzatzaile, bueno, esainzutzua, bezainzutzua, baina bai nahiko aldekua, ez? Eta, ezan pues behar dago, nahiko testa, testa izan dute e, hautezkunde hauetan, e, zeberaien e, proiektu edo izarra izan da superportuarena, horren alde e, egin dute autu e, itxua eta emaitzakor daude. E, justo e, e, kontrakoak egin dutena, e, bildukoek, esker batua eta aralarrek, ba, emaitza, batez ere, e, bildu, e, emaitza oso esanguratzua lortu ditu, bai, gipuzkoa osoan, eta bereziki e, inguruko herrietan. Bai. Izan ere, e, e, inguruko herri guztietan bilduk irabazi du, Eta nola baita plebizito ezala hartu beharko genuke e, gai honekiko e, gertatutakoa, beraz e, ikasgaia ikasgaiak e, erradutea. Hmm. E, horretaz gainera, haute e, eskunden emaitza zere, esan duzu, ikusi e, dela nun ez dutela nahi, Ha, e, horretaz gainera, Espainiako gobernuak ere aterazuen, e, natura saia oz nago seguro Inguru biro, ministeri inguru biro ministeritzak hori da Aterazuen e, kontrako, basanez astakeri bat, a, e, gainera, ez, aztakeri bat, Espainiako gobernuak gainera Bai, bai, or, askotan, e, e, e, saiatzen dira batez ere bultzatzaileek nolabait etikatzen e, e, gure kolektiboa Ba, zerbait e, bueno, dira ekologista batzuk, komeflore batzuk, mm -hmm. baina e, gero agerian gelditzen da ba, e, hainbatukietatik ane etortzen diren kritikak, eta hain zuzen e, nabarmenena da Espainiako ingurugiro ministeriotiken etorritakoa. Eta, hain zuzen, ba, e, kritikatzen duena da, egingo ba, diren inpacto kritikoak ingurugiroaren inguruan ba, oso larriak direla, onartezina direla, eta baita ere, e, e, kolokan jartzen du e, ekonomialetikan e, e, proiektu honek duen bideragarritasuna. Beraz, ez da ba, mm, guk ezaten degun kontua, baina e, e, ikusten badugu pixka jaizkibel bizirikek zabalduetako informazioa, badirudi ministeri, ingurubiro ministerioa, Espainiako ingurubiro ministerioak ateatako informea, kopiatuta da gola, gure gure e, e, informazioatikanez. Beraz, e, gure diagnostikoa zuzena da, okerren, okerra da beraiena, Eta hortan sakonduz ere, e, esan beharra dago ba, a, e, Agenzia Portuaria, e, Portuagintaritzak eta Diputazioa berak eskatutako in, informe, osea, ikerketetan, e, hain zuzen, e, Madri Lago Politecnika e, Universitadeari eta LKS e, konsultorari, ba, Biak ala biak e, emaitza berdina izan zuten. Hain zuzen, e, e, hemen e, e, nolabait e, lau estenatokiez berdinen artean egin zuten balorapena bat eta e, Universidade Politecnica Madrilekoa eh esatzenzun eh e, okerren e, ateratzen zena da, zela superportuaren aukera e, m, ba, gauza berangatikan, osea eh e, dituen impacto critico engatikan eta ekonomian ba, ez dutela inongo daturik ematen e, justifikatzeko eh egitasmo hori. Eta LKSen ere nahiko esanguratua da atazuen ondorioa. Nun, e, nolabai, konparatzen zuen e, proiektua e, ka, katedral baten er, er, eraikinarekin, ez? Nun, e, egiterakoan e, e, mugitzen dira, e, e, mugitzen da ekonomia, e, ze, eraikinan mugitzen da, baina gero ez du e, e, inongo e, ekonomiko onurari usten, ez? Nahiko esan gure atxua da e, e, horrelako... Eta, kontutan hartu tarea gainera, Justo Bilbaan badugula beste supero bat, da gainera oso itxusia. Eta, <laughs> indik uste da, argia dela zer, nola galditu alden e, jaizgi bileko kosta, <coughs> oso itxusia da. Eta, ez horrez, bezke beste puntu bat, ja garrero hemen badugula kaka nahikoa. Bai. Esan e, behar dena da, ba, e, nahikoa di erasgarria da Bilboko portuaren e, e, datuak, ez? E, hain zuzen e, e, bilborko portuak e, gaur egun mugitzen ditu ogeita moaboz milioi tona e, urtean. E, ba, kontutan hartzen badugu duen ahalmena e, hain zuzen larogei e, milioi tona urtean mugitzeko, ba, ikusten dugu nola e, Bilboko portu bera e, infra baloratua dago, ez, edo infraerabilia dagoenez mm. egin. Konparatzen baditugu Bilboko Portuaen datuak e, pasaiko o, mugimenduekin, vamos, pasaiko mugimendua dira uskeri bat. Hain zuzen, e, gaur egun e, irun milioi eta erdi tona mugitzen ari da urtean, e, gainean gainberan datoz. E, e, oso barko gutxi sartzen dira pasaian. Ose, e, hmm. Azken aste hauetan ikusi daiteke moimendurik apenaz e, e, ez dagoela ez. Ordun hor e, egin behar da nolabait e, zerbait mistoa erabili. Ose, bai pasaiko portua erabili, baina e, kompetitu berrean portuen artean egin berrdua elkarlana e, e, sendotu ez, Eta gero horrekin, askotan ba, esaten da, ba, erakarriko dituztela, bueno, esaten dute, ba, e, kaia berria eginez, e, lortuko dituztela, e, handitzea e, trafiko mugimendu horiek, behatzi milioi tona araño. E, baina berriz ez dute inongo daturik ematen hori e, justifikatzeko, ez dute e, inundik esaten nola erakarriko dituzte trafiko oiek, ze e, barkutan e, merkantzia e, e, mugitzen duen batentzat, ba jarri behar dizkiozu baldintza hobeagoak beste portua baino e, trafiko oiek erakartzeko eta zea almena du, e, paseiko portua bilboko e, portuen onduan ikusita mugimendo oiek, ba... Berries ikusten dugu nola eh eh Portuagintaritzak pustu egiten dituela datuak eh nolabai justifikatzeko eh ba egitasmo hau. Eta beste onbeste gertatzen da eh e, e, langileekin, ez? Esaten dute sortuko dituztela 4000 posto. Ja ja ja eta ja. Eh egiten badugu konparaketa bat eh e, osea, e, leno e, aipatutako datuarekin E, gaur egun mugitzen dituen milioiakin e, milioi tonak Eta balizko behatzi milioi tona oie, mugituko bal, balitu ere e, ba, Ikusten badegu beste portuen jarduerak Algez irasen ari dira mugitzen ogeita lau, e, lau milio tona urtean Eta baki sute zenbat langile dituzte? Samat Lau milioa Hordun, zer, zer dira, emengo langilea tontuak, e, e, kopuru txikiagoakin eta e, behar dituzte e, e, algezira zen dituzten langileaina, uh. ez e, ikusten deguna da, ba, e, pusten dituztela datuak e, nolabait justifikatzarren e, e, justifikazia den mako proiektua hau ez. Gero gainera ere, saiatu ziren lotzen eh, Superportuaren beharra eh, Pasaiako portuaren berritzearekin, eh, ezin bat egin beste egin gabe. Bai, ba, horrekin esan behar da, e, e, bizei berritze horrekin, ba, justo e, gure diagnostikoa da, ba, e, Superportua e, e, bizei berritzearen etsai nagusia dela. Hain zuzen, e, ba, e, zla hartu, hartu behar dugu kontutan, ez dela bakari superportua Tunel batzuk egin berdiela jaizkibel azpian eta gero daintxuriketan e, e, intermodala eta plataforma logistikoa bat e, e, eraiki nahi dute eta noski. hoientzako e, e, ere e, sare berrriak e, bai trenbidekoa eta errepidekoak. E egingo dutena da zonalde hori nola nolabait zonalde beltz batean bilakatu ze provokatuko duena da eh e, trafiko astuna, astunaren eh e, askundea beraz e, bertako bizikalitatea e, txarrerantz e, e, joko du mm. Eta gero, berriro grazia egiten dit, pixkat e, e, plantetzen duten bizi, bizi berritzea, ez, e, badiaren barrenean. Ze, e, eraikin egituzte, e, e, sekulako torreak, e, e, ba, zea, e, itxasertan, ez, Eta horrek e, e, mugatuko ditu barrukalde barrukaldekoei, ba nolabait e, orain arte itsasora begira zuten e, almen hori, ez? Mm. Eta e, gaina, ba, e, m, dorre batzu, baina izugarriak, 20 eh e, pisukoak eta e, gaina, horrekin e, nolabait eh bueno, sergaitik egiten dute hau, ze ezinbestekoa dute e, e, pelotazo espekulatibo bat egitea ez bai dute dirurik e, e, proiektua gauzatzeko eta honekin e, lortu nahi dute e, e, finanziatu. nolabait, e, finanziatu kanpoko, kanpokaia Hontan e, esan behar da, estatuak ez dagoela pres ez da duro bat ere mateko e, kanpokaia egiteko Hori izan behar da, autofinanziazioaren bidez Eta ja. bera, bera gehienez e, gobernuak e, ba, e, Ba, trenbide eta errepide zaretan zuen gozuen inberzio e, txiki bat. Ez? Eta bero, hemen ikusten duguna da ba, e, sekulako e, ba, ori, ez, diru publikoen zauketa. Hori egiten dute e, e, denon diruarekin, osea, diru e, ba, impuestoen bidez eta... Eta behar denekuetatik anken dut, eta eta txetarekin nosakietatik anken duten moduan, ba, honekin, beste hon beste eta bai, bai, ikusten dugu hori, ez e, e, ze interesa dituzte, baina beraien e, interes pribatuak ez dituzte kolokan jartzen beraiek ez dute inberzioak egiten hortan, ez, inolaz ere, egiten dutena da inberzio publikotaz baliatu beraien etekin ekonomikoak e, lortzearen hori lotxagarria e, eta salagarria da guztiz ez? Mm. eta pues, hortan gabiltza Uhum. Ni pixka e, komentatu zula ez, ez de lasoik e, superportua, baizik eta nuski e, barkoaz da iritziko bera daño, ez? Eta esan hor gero errepideak, trenak, egin dira ez? E, Transporteak okan gauza da. Eta, bueno, pixka torrenarira, e, jakitea e, superportu horrek, jaizkibéleko kosta guztia hartuko luk ega da onjarbitikan donostiraino eritxiko litzateke edo? Ez, ez, ez, ez. Gehien bat, hau eh, kokatzen da, eh, bueno, esagutzen dutenen zat, eh, batez ere pasai aldea hartzen du, ez. Eh, mm, bueno, kokatzearen jaizkibel nolakoa da eh, da rombo, romboa ba bezala. Mm. E, goitikan behiratuko bagenu... Ba, Barromboa bezala daude Hondarribia eh, eta pasaiko ertzak eta gero, ba, eta iparralderuntza ateratzen diren ertzak, ez? Ba, nola bait, eh, eh eta Pasaien artean dagoen mugaraino iritsiko litzateke superportua. Hain zuzen, eh, puntaturruiaraino, punta turru, es. Eta hasiko litzateke, bueno, pues, eh, ia, ia, Pasaiako bokana, sarreraren hasieratikan, an, eh, San Juanarritikan. E, datu gehiago ematearren, pues, e, izango luke, ba, irukilometroko dikea, e, hain zuzen, e, irukilometroan e, kostaldeari e, kaltetuko olioke zuzenean, eta mm, gero daka, o sea, dike, kontra dike, eta beste kontra dikea e, e, e, bukaeran, bere zona zabale, zabalean, ez? Eh, esan bera beres eh lanak egiteko zaltasun handia dituzte, oso gu, egun gutxi dituzte eh, eh, urtean lan egiteko. Eh, eh oleajea da den kontua dela eta, ez, osea, hor eh e, oso, oso, oso, oso, oso zakarra da eta eh, horrek eh, mugatzen du asko eh, ba, bertan lanean jarduteko ba, almena, ez? Mm. Eta, guzti e, dut direla, irure hon da irure hogeita berrogeita bost edo zei egun dituztela e, lanak egin alizateko pentsa e, zenolako e, proiektu ikaragarria den. Eta, pixkat, e, alderatuz, ozea, e, e, elden esan dudana, ez? itsaso zakarra, e, konturatu beharko lirateke, baina ez dute nahi, ba, barrun, E, barruko portuan, sekulako baldintza ona dituzte ez da halako laturik ematen eta e, lan egiteko baldintzak asko sobeagoa direla direla ez. Ordun ba, pixkaate hor e, planteaatu beharko litzatekena da, e, bizi berrittze hori e, nola bait, e, ba, egin beharko lukete asko zobetu antolatu gaur egungko portua. E, zeren gaur egune, erabiltzen da almazena jeutxa Osea, da a, almazen ikaragarri bat Ikusiko duzuen handi pasatzerakoan beti daude txatarpila ikaragarri e, Portu baten funtzioa, ez da almazen baten e, e, funtzioa e, Portu batek egin behar ditu, e, e, zea, salgaiak sartu ala, bideratu behar ditu bere helburura. El, Eta pues eh honek egiten duena da nola nolabait itxura hori eman, eh, ba, beti dagoela beteta, baina hor almazenatzen dituelako. Eta gero pizkat eh, eh horret eh, ekartzen du ere eh badian sekulako degradazioa, baina batez ere ba eh samalanak eh, nola egiten dituzte, osea, eh, Artu beharrean neurriak egiten dutena da, e, gurua erraldo hoiekin e, dauden txatzarpia hartu eta kamieetara karkatu zuzenean. Inungo neurririk hartu gabe. Horrek, sekulako hautsa sortzen da, barraiatzen dena badia oso antzehar eta sekulako molestia sortzen dituena mm. e, biztalde goari. Bultatuz ba, lehenu, e, Madrigo Uniberseiditate Politekneikoari, hor gomendio batzuk ematen zizkion portuagintaritzari ja 2004ean bazenolako neurriak hartu behar zituen ba ekiditzeko horrelako e, ba, kutsadura eta ba, ba ori, e, sortzen dituen molestiak Pantaia jarris E, gero de lo e, txatarpilak gero e, u, e, kutsatutako ura hoiek biltzeko ur, urbideak e, sortuz segar egun e, botatzen duten ura gaina dena itxasora e, joaten da da gustiz negligentea egiten duten eh kudeaketa eta hortaz gain osea eske e, portuko egintaritzaren ouegor begiratuta Ikusten dugu nola portua ahalmena du 181 milioi tona mugitzeko. Hoye tira bere ez gureak, eh. Hmm. Ordun, e, eh, 10 milioi aixa sartuko lirateke. Baina, egiten duten kudeak eta kaskar hori Ba, naita egiten dute provokatzeko ba, jendearen aserrea eta ezin e e egona. Eta hala ere ez dute amua irentzi, bizilagunak, ze hor ikusten ditugu, lehen aipatutako arestean aipatutako emaitzak, e e ez, e hautezkundetan. Norski, esan duzun guztiarekin, ikusten da ez duela ezanka ezbururikan, inongo zentzutan, Eta bueno, ba ja bukatzeko eh bezakitan batera aldi guzten weborria aldearen elbideren bat edo beintzat visualizatuari izateko e, komentatutakoa. E no. Kolektiboa tenizena. E, no. e, ba, ba, hemen daukagu e, Jaizkibel bizirik habildua e, gmail.com eta gero e, beste bat eh e, jaizkibel Hura, hasonda. ere pentsatzen dut egaizkibel eh, bizirik Google-en herritare agertuko zaretela, ez? Beraz jendea oroitua tapatu pentsat topatu topatos bai, bai, ere. gero eh, bukatu baino leno eh, kontutxo bat aipatu nahi konuke eta eh, da E, hemen portuagintaritzake proiektua bultzatzeko eraman kanpaina kampaina guztiz inpozatzailea izan da eta e, debatea erabat ekidituz. E, ukatu egin dio e, jaizkibel biziriri, bizirikeri berarekin e, e, debateak izatea, hori behin eta berriro, gertatu zaigu, Eta nola baita, eta baita ere eskartu nahiko nuke e, zuek ematen dibu zuen aukera mikroaurrean e, itzeiteko ze e, edabeide nagusiak e, sekulako boikota egin digutere, ez? E, nola hor e, bai diario basko eta enparaguek e, diario notiziaz eta zeharu lerrokatuta daude e, portugintaritzarekin eta beraien albisteak ola ematen dituzte e, e, inongo kontrasterik gabe, ez? Eta, e, ez da behidatzeko e, aukera bakarra eman denean, ondarribin hain zuzen e, duela pare bat hilabete, ba, ikusgarria izan duzen zenolako egurra eman zitzaien. O sea, eta horri ziren, e, e, alde batetika merkataritzagan berako e, e, ordezkari bat, porto egintaritzakoa eta aldundikoak. Ba, berain ezpitsa botatagero, o sea, entzun behar izan zituzten, e, amaika... Zerreflexioa, urnarketa, sakonak, e, e, guztiz, kon, kontra, ez? oso interesgarria izan duzen eta... Hori, jendarena o... Bai, bai, bai, bai, ah, jende... irekia zen. Bai, irekia zen, e, e, anturera hartu ziren, iru iardun eta lehenbizikoan e, Javier Belza, Jaizki Belbizirik eko kidea egin zuen ekonomikoki esposaketa bat, e, oso interesgarria, bera, ekonomilaria da eta ambientalista, eta hor desgranatu zituen datu e, asko bigarrenean eh ordun beraiek eh, parte hartu zuten merkataritza ganberakoa eh diputaziokoa eta eh porto gantaritzakoa orrun emantzaren galanta eta hirugarrenean eh maihurua eh, eh egin egintzen beraiekin ere eta berriro ere ba bambo berri izan zituzten hola bueno ba, argi dago herriak arrutoya daukala eta ematen da guztienari dela bere ez tere dago eta ba ea lortzen dugu benetan gau guztia gelditea ni benetan ja eskibele benetan maitedu handi bada justu txikitan beti egona eta ere bai ez da nirebeintzat ukitzen dagoen zerbait da eta ez ere ba, onjarriko gazte asamladako bezala, ez? Ba, odako jarraregeiago lortzen ditugun. Hmm, pues, bueno, ni agurtzeko, konbihatzen zaitu uste, ezagut eh, zera pixkaat, eh, jaizki belez, eta zeren karearriak eta, eh, osea, eh, are eta igadurak eh, bertan egindako erosioaren bidez, sekulako forma zora hmm. eh, daude, gaina tonalidades berdinekin. Oso, toki, ikusgarria da. Azkotan, eh, joaten gara, Parke de Güell, Barcelonako Parke Güell ikus, eta esango dizuet txiki ez. Eh ez ere zean gelditzen da jaizkibelen ondoan e. Osea, ham e, bitxiak eta oso eh leno esan bezala anitza da bere be a beratasuna. Mm -hmm. Ba bueno, escaricasco Josecho, bueno, beste bat arte edo. Vale, asko sui, iru ube bikoitza erriotxak.info iru ube bikoitza erriotxak.info eta maitasunotxak Gonekin erobero Txingurriotxak Munduotxak Gurek Erri mugimenduaren ahotsa Antxeta irratian arratsaldeko ordubietatik hiruak arte eta gaubeko 8 behatzik arte. Herriotsak pauzu mediak ekoiztutako saioak. Si to lo antes ah alguien te marino que ni gerderaz eta alguien ni hitz egiten. Hori da bi lenguismoaren bat. Bueno, eh <gülüyor> eh bueno, e, digun moduan, e, Jaizkibel menetan gure alboan dugun altxorgizugarria da eta zaindu barra daukagu eta hortaz konturatu dira Oñarreko gaztea samladako gazteak eta bueno, ba Leena komentatu duen e, sorpresatxoa hori Ba, gazte asamlada, onjarriko gazte asamladarekin zer ikusia du izan ere ba, beraieke, beraietako kide batekin hitz egin egenen ba, pixka bat e, ba, grabaziak harri ditugu, baina egenen ba, lehen goz ba, primizia eduki eroperekin hitz egin, jak eta onen berri eman dugun eta ez dakit balain segatuko gara ea hartzen diguten Eta aber az bad digute, ezxe ingingo dugu pixka bat, e, ta eggendaakoaren inguruan eta bestela ba, zerrez e komenmenatuuko izuegu pixkat <risa> hau da dela aber <risa> harttzen diguten Bigarrena bai <risa> ama <risa> Ibinka detzenari garen gaztia derba da susto pixkat hartuko du. Zegoiago workman bat irabazi duela edo lako zerro gait, bizka bat suztak entzeko oh, Beti bezala ez zuhartzen? Ez, ez, es, ez dago, oh, beste batera Da, jau da, bezala, bai ez urrenguan dago, dago, beraz, beste baterak utzi beharko dugu Bai Ea urrenguan egitan den Badak izote, esango ba, dute ez es. Zer, zesamarezu <laughs> Baxuten <risa> nela deitzen dugun ibinka <risa> Nola deitu Deitzen dugu ibinka primero el traidor <risa> Zalua <risa> ya, Bueno, segura eski, igual gurekin eh, Badaokate, sa, komentatu diguten ezo Aituzteren dikadan plan gehiago egiteko superportuaren kontra Eta, bueno, bar, gurekin ez bada ere, behar badan txeta erratian e, entzungo duzute, beda jenekin berri. Bera, sortan utziko dugu eta, eta horrela egingo dugu saioarekin. orain horagoaz, aduriz? Urruiñara, Segurazki eski, hartzen badigu ere, ez dugu hartzea, urruiñanko ekaitzekin. Bai, eta... Bertan dutela gazte eguna. Gazte eguna. Gazte eguna, argatu. Eta, bueno, ba, pixkat komentatzea bai giroa, bai egitaragoa, eta, bueno... Bai, bai, bai... Bosa ematea? Bai, ya bergo izan nola guraldin aterazai, osake aber ze... Bai, bai, gaur egun hona dago farragiteko? Bai, eh, lando etxena adibidez. Adibidez? Eh, bai, aber... Hora ino nekaztare zigo hartzen. Diru dienez? Bai. Ez. Bai, listo hartu... Bale... Vale, bueno, pasa mez dela, ekaitzekin hitz egin dugu, aurreko saioetan ere berekin hitz egin dugu. Motul gatorra bera. Bai. Bueno, eta ber, hor dagoen. Bai, ekaitz. Ekaitz, zutzen gaituzu. Mariano. Bye. Ah, oraín. Hau pa Bai, hau Bueno, vale, ne aipatu dugu, ba zuek bertan e, Urruñan e, gaur e, gaztetxeguna edo arizatela ospatzen. Bai, bai. Eta, bueno, jakine genuen baiz pixkate gitaragoa eta zen olako giroa izaten bizitzen, Bertan. Bai, esan, jendea urbildu zaigu, azken, azken minutuetan, eta bai, animazioa animatzen ari ara, hor, giro da. Azio gara, amaiketan elkar gunea el genuen e, urruiñako herrikoetxean, eta hor, uh -huh. herri gara jokoetan egiten, hor, e, gune bakoitzan e, jokoak egiten, eta hor, harraultzen e, jokoa daukagu gero piñata, eta ba. Bai, iri iriak eitei bai. Eta gero eh bagoaz etxe etxe bat e, bueno, okupatzera edo ocupazio illa eh simbólico bat hitera, bai. Uh -huh. Era akusteko, erakusteko. Erakusteko urrina nere gastitza berregugula. <risa> <risa> <risa> <risa> bai, vengo patigada ere, gainera ez eh comentatu dugu zona batixen Az, azkenazen alkate alkatesa. Al bai, alkatesa. Bai. Al <risa> <risa> Odil. Odile, Odile, Odile, vamos a ir a la gente. Bye, bye. Gautopatu, miro, ¿verdad? A la gente viene a la pancarta que no va a tener. A la gente viene a que no va Pues si para a la policía, a la gente que Beti la monta <risa> con <trema> Beti la monta con prest, ¿verdad? Pues, ¿verdad? Pues, viac al Y yo no lo ocupo, han invertido en mucha pelqueta Eta ze, egero gauian ere jarritzen duzute? Ez, ez, hor bakarrik eguna, simboliko egin gugu. Aha. Barba, bez, bez, bez, bez, ez, ez, agiatzea, ez, bina simbolikoa da. Vale. Oso, ondo, hor ganda edukizeteriko eguna, eta bengo bada ere, mozkortu behar ez denaren erakusle <laughs> ez. Es, <laughs> Eskebenda batzuk lan detxan mozkorra hartzeko izugarrezko gogoekin. Baina, bueno... Baina, gata... Egero esaten du, <laughs> bai, siur! <laughs> bai. <güls> Ego, bueno, ikusten ba, ba, denez, hori esan jazuen ogei bat e, biluztaretela ez? Eta... Ba, orain hori gehi angeio, eh! Bai, bai, bai, bai, oh. bai, bai, bai, bai, bai, itamar, itamar da? Jode, ongi, ongi, Azkar, azkarri goga! Urruiñakoakoako ba, ba, ba. edo, kanpoko zen e, dene? Deren, de, de zekor bilu ya, ustarit eitik batzuk, ziburutik, oh. eh, doni bai, bai! Ba. Ongi, orduan! Eta jatik gutxi, a behar, zuek nuntzatzen, eh? Bui ratia, Ui, ratia. Beste, ori beste, eh? Bui ratia, bestei, hori bestei esan margatia zu. Bai. Endaitzeko egi, edo? Endaitzeko en A behar... Bueno, ba, ez da ba, egite, eh, beti bestela komentatuko dizugu, ya hori ba, okupazioaren simulakor hori egiteko, edo, eh, bagon bide apena jendeari, edo, nola egemo zenuke? Se, gombide... Elcom... Jende animatzeko, esakito. Bai, pues, ni animatuko esango nuke bai etorto dira ya dela guza garrantzitsu bat urruna urruinarentzat eta erakusteko herriko etxeari bai jendea motivatua gaudela eta jendea berdea jendea nahi duela gastetxe bat urruinan ere beraz e, jende gehi izan eta are hobek ta eta bai eta gero momento bat pasatzeko ere bai bai, bai, bai mucha apelketa eta mucha echan egongo izango dira Eh, eh, joko batzuk edo batzu, eh, kru, eh, kruedos, kodosak, batzuk ezkluedo eskluedoez, jizketa tablako Ah, bai, bai, <laughs> superdivertio Baina, ba, eta galagardoik inetan ongi pasateko, bai, baxai Oso ongi Eta eh? gero hirur nera, Gero hori, lande txera atalako dozute chera, Bai, hori bai, bai, da, hori la ti Baila, bai, ongi Oso ongi, vale, vale. <laughs> ongi, ongi. ongi. Bueno, ba, eskerrik asko ekaitz hitz eta berren labokatzen duzuten ego erdia sorteon, eta ea beneta ia simulakorua realitatea bihurtzen den Bai, Jaber Venga, aio Daniel, aio Aio Lehen esan dugun bezala, e, intentzioa genaukan, e, andonirekin konektatzeko, berera Bartzelonan baitago, eta, bueno, e, bertan gertatudako istioak e, komentatzeko, baina, dirudienez, ba, ezin izan dugu bererekin kontaktatu, e, saiatu gara, behin baina berriz, eta ez dugu lortzen, beraz, e, barkatura gozpenak, beti bezala, eta, bueno, ja, oitura bihurtzen ari da, guri plantoia, matea. Bueno, baina, berrietan entzun den agatikan, bide, ba, go, etzegendean goizean, goiz, azpietan, ba, e, ez, Hori atzo, eh? Atzo. E egun. Atzo. Mono bueno, Bagoizko zazpietan agertu ziran, ez dakit Mosu eskuadrak edo, edo hauek, ba, es eta... Moso. Mosuak urbildu ziren, eta bertan gaba pasatzen irurigun bat zeuden, bertan, eta hauek e, desalo e, hasi ziren e, Mosuak, eta hauek kontragin ziren, eta gero baia ja, gero berandago agertu ziren ez e, beste jende asko e, mila pertsena bat, batu ziren eta ja kamioen garbitzeko kamioiak aritsi zirenean bahorriagurpiaak ez zulatzen hasi ziren besteak eta bueno, ba, mozoen kontrako borrokasi zen, mozoek e, ikusten denez irudietan eta bar ba, errepresio kru dela erakutsi zuten ba, dela, Ez dakit, e, entzon dut, inkluso badago lamutil bat, e, birik alertu diotena. Wow. Bai, ez dakit, bueno, irudinez nahiko bortitza izan zen. Eta adonik esan ziguna bat ikatzo, haurendik ba, bertan diraute, Bartzelonakoek. Eta, bueno. Jarriz duten eskusa izan zen, gaurre Bartzelonak irabazten badu, ba nun baita e, hauek Ganauek juntatzen dira Bertan, Plaza Catalunya horretan. Ta, klar, e, gertatzen dena da, eh berez nahiko liskarrak egoten direla, eh joaten direnean ezer gabe. Ta orduan bezala jarri zuten e, bertan bonbonak eta zituztela dituztela hauek, ba ka, daude, orduan gausak berotzeko eta tramankules bereñak. Ta claro, e, eskusa bezala jarri dute, hori, joaten badira eta hasten badira harpatzen, bertan dago material guztia e, montatu daitekena kasu honetan, normalean nahiko hondia dela. Ba, kristen izan gotzera, baina, bueno, ez talitzen jene araño, ez zuten egin marko da, ez jendari utzi bertara ospatera, ju, baina, bueno. Nikon hini nirengunan, komentatu nahi ditut. Bat, e, bonbonak eta lakoak gira hiperarri eta horrekin horripila bat hartzen dituzten, ez da, zentral nuklearretan ez daien beste neurri hartu eta ez daien beste inporta. Eta gero, fokusik bebezalako goza gertatzen dira, baina, bonbona bat gauza oso harri da. Eta gero bigarren puntua zergatikan haueri jotzen dietenean agertzen dira komunikabide guztietan ez du gezki ikusten baina euskalherrian ostiatu dituzten gazte guztiak non daude Non daude? Ba, Berrietan aparte, non zauden? Aparte, beti bezala. Ba hori. A hasta aquí puedo leer. Todavía es doleira corre, eh? Na ya ja. No, no, no, no, no, no. no. Le que le quede así es correcto. Pues bueno, no puede, lo siento mucho. No puedes, lo impongo. No vota, no vota, no vota, no vota, no vota. No quiero que vote, no vota. No vota, no vota. Que lo has tocado, que lo he tocado. Vengo detrás de ti desde el rasgo. Porque está hablando la mano a la pierna. No vota, lo ha tocado, no vota, no vota. No vota. He dicho que no vota. De la senyora medieta saka menfasión Tiene que definirko el presidente de <tose> ba, Entzendu zutena, eh, lenguan eh, nahiko famatu hirtu den Andre bada eh, Berau, bueno, noski hau ratas de dos patas en barruan, ja ba, Andre hau eh, PPko, stai, Mariano, zer da? Zinegotzia o kargoa ba du, ez? Bai, bai, zinegotzea Baina, bueno, segon de apoderada, o estai txertzegon? Ba, bueno, baina handago bueno, Eta izena? Jartzen du? E, maite huerta Maite huerta Bye. Maite huerta, Andrea, ba nunbait... E, ba bueno, entzunekin duzute, baina ikusgari dago bidea, ikusteko dago bidea Lehiotu ben, edo berrian eta barra egertu izan da Ba ez badakizut ere, e, kasua da, nunbait e, emakume ba, ezin du bat, e, bozka ematera joaten dela Eta beneskie laguntzaile batekin, eh hurbildu egiten da e, bozka ematera eta ematen dio ba, bere laguntzaileari ba, ez delako iristen bozka desan eh ba horzego da. Ez dago eta da 1 marsentimetro. Ba eh e, zea egiten dio? nun e, baita ezagutzen zuen laguntzailea, soeko autagai batzen beste lista batean eta bueno, horren ondorioz ezin zula bozkatik eman, horren ondorioz dute, nola zego no bota no bota. Eta, bueno, ba, horren ondorioz e, Andreak berriro hartu bar izan zuen papeleta. Eta iruditean ikusten da, hori, ematen diola berak e, bere laguntzaileari Ez diola laguntzaileak ez diolaren ematen enbola soa mozka eta kriston pitotea montatu zuen Eta, bueno, ba, beretzako, ba, pepekuek, demokrazia ulertzeko duten era bereziaren baitan, ba, emango diogu, ratas de dos patas, ez da, ornaku? Bai, bai, bai, ja, jaketaz dugun komentariorik egin ahote eskunden egun eh, inguruan, ba, bueno, berezia sueltu nena dukiko dut zute berrietan azte ausanzea harren dugun zerbait da eta bueno, ba, ba ben gure gino etxoa, haute ha. eskundai ¡Cuánto te odio y te desprecio! ¡Maldita Bueno, ya, ba, egon gara hemen, e, ordua eta ordua, ordua gutxi baina bueno, azkenean ere, guri ere, amaitzeko momentu irizten zaigu, beti bezala Eta ere, lehen ez dugu komentatu, baina gaurre korrika dago, Endaia Ondarribi, ez tala? Endaia Irun Ondarribi ah, Endaia Irun, bueno, irun Ondarribi Eta bertan antxetako kideak dira kolaboratzen, eh, bueno, seiatuko dira bintzat Da, jarra gongo bara rapidea mozten Geraz pulitxea... Atxilotuak izan gabe <laughs> Dile <De> ezagun, <lia. laughs> eta, bueno, ba... Ba hori negazutera aurbildu ikustera, ba, bueno... Pulitxea dela ez Eta parte hartzen bat duzute, eta gero farra egin egot duzute, oak izatea? <laughs> jode, egin behar da propaganda, jode, ze? Zure erriko festak denean animatuko zera, ba... Ba ikendera uh, mazu, hori, hor dutala hor den, ba... Zuma duzu, hiru bat atalit Hombre, uste, ma duzu, ahuebo Ahuebo ez dutzi, ez duk esan duzu Korrika, ahuebo Tema, dañera Ekaizek ingin jainan zu katera dutzu, eraz? Bueno, ba, gizte, bueno, eh. antxeta mina Golo no maguzetako bita mina Eta Mariano eren showa, eta gure bien arteko es showa torrenean ez dagoago Mariano eren ez dago lako Nora zoaz, Mariano? <risa> Nola setenda, eskuntza o... es ba? Eskuntza Zue eskuntzan es zara? Ba, es Ba, bueno, unegin Horrengoan e, bitxi izango dugu gurekin, e, antxeta irratiko beste kide bada. Oh, eta, bueno, Aitor. Ba, entzungo gaitu zu horrengoa lanun baten ere. E, Inuz dina nabatu, espero ezagun horrengoan telefono gehiago hartzea. Eta, bueno, ah. espero du, ongi pasa aguna, guraldi aparta duzute. Eta, hori, muchu asko. Ba, gozatu egunaz. Et, et, et, zaitza esaten agona, baina guzer gara. Feministak. Fizikapitalistak. Antifasistak. Euskaldunak. Ekologistak. Okupatzaileak. Seksu askatzaileak. Musikeroak. Internazionalistak. Maitakorrak. Kasleak. Langile eta langabetuak. Malabaristak. Sortzaileak. Gaztetxeroak. Azteak gara. Antxetamina, eguerdiko bitamina. Parunbatetan, ordu batalara orden gutxitatik ordu bietara.